Ama chegarren edizioa hau esta ez ezagutzen duen lujama izango nigizetik karbonara mugituko da okupazioaren eonta hogei garren eguna ospatzeko bertan. Jastu horrekin Lujamak zentzu politikoa hartzen du, inaki biroko erigoin Lujamako presidenta. Yasumitzen dugu una litia eta una jitia rekin lan helbeta Lujzeindiaren bohokari gure sostengoa adierazteko manera bat dugu. Lujzeindia hautatu dugu gosaita do gozama gisa, eta Lujaren kudeaketa eta helikadura buru jabetza ere dira gaukten johatu izanen diren gain nagusiak. Usaiakok abalaguziak ez dira agertuko, eskualde gomitaturik edo eskolen mitxitarik ez, ez eta apairu jarri dik, ere programa aberatxa egun osoan txikurtatua izanen da Michente Herabide langilea. Beste uh, formula bat eskaintzen dugu, parte bat bazgoizian politikoa eta non sakonduko den uh, laborantza lujaren besteko beharra eta askurri maile izan behar duela lujorek eta gero egune familiendako familien dako zer uh, nahi animazione eta eta pesta giroa ospatzeko uh, okupazio azken eguna, kulturalki eskaintzapu eta da. daba. Familiendako barazki landatzeak, sagartinkatze, ardi hile moste edo pochoko ibilaldiak eta musika zalentzat. Bai, kontzertuak izanen dira eguno soan, ara, eguerdetik uh, asiz. Bi eszenatokitan antolatuak izanen dira, izanen ditugu um, anari, kikibordatxo, diabolo kiwi, txiberutz, frigo, ara, eta txaranga batzu ere. Milenari Nord kilogamako idazkariak ejandigu laguntzaileak behar izanen zirela aurten ere. Laguntza behar dugu, beraz bosteun bat uh, jende gutikora beraz sekatzen dira, izen emaiteak iteakasiak dira, jadanik uh, jende bat dugu, baina noinu sekatzen da. Jakin antolatzaileak berezi bat eskatzen dietela bitxitariai autoz ez urbiltzekoak bonara, nahitzeko iratikunetik amabos minuta guziz autobusak antolatuko dituzte.